A Mágikus Név Harmadnap este felé jött értem Brandenburg-Ausbach őrgróf hintója és a díszkíséret, egy egész lovas különítmény. Még orvost is küldött a kocsiban, aki minden tiltakozásom ellenére nyomban eret vágott rajtam. Anton Bruggendorf vigasztalhatatlannak mutatta magát, noha ugyancsak drágán mérhetett ki az őrgrófnak. Látszott titkos elégültségén amely minduntalan átütközött ügyetlen szemforgatásán. Jóslatom, íme, saját rovásomra beteljesedett. Pénzhez, kitüntetéshez, és csak nem egy gyermekhez jutott általam. Az őrgróf úton volt a Dreiseszelbergben lévő nyári pihenőhelyére. Brüggendorf valószínűleg követet küldött eléje a határra. Megalkuttak rajtam. És tovább adtak, mintha élettelen tárgy vagy feketebőrű bőrű rabszolga lettem volna. Tehetetlen voltam. Lábam nem javult, feljajdultam, ha mozdítanom kellett. Nem is gondolhattam szökésre. Búcsúzásnál Charlotte apró, láncon függő, piros szívet csempészett tenyerembe. Bosszúból a polgármester kezébe nyomtam bele, mikor áradozva kezet rázott velem. Az egész piszkos ügyben először éreztem pillanatnyi örömöt, Sárlott ilyet elsápadása, és Anton Brüggendorf mérhetetlenül bamba tekintete láttán. Igaz könnyeket talán csak a csúnya vén nagynén is írt utánam, akibe életet fújtattam lent a műhelyben. Úgy vittek a kocsira, mint egy drága erekét, Térdemre nehéz brokát takaró került, derekam mögé címeres párna. Az őrgróf már előre lovagolt kíséretével. A kopasz rókarcú doktor mindent elkövetett, hogy ételben, italban ne szenvedjek hiányt, és amennyire lehetett, csökkentette az utazás kényelmetlenségét. Féltett, és félt tőlem. Csüggesztően nagy felelősség voltam nyomorúságos szolgalényének. Biztonsága, jó léte neki is hajszálon függött, mint a többi udvarokban nyüzsgő élősködőnek. Tökéletlen, ijesztően szeszélyes központi nap körül keringtek minnyájon, de ezekkel a koronás égi korán sem lehetett úgy számolni, mint a kozmosz pontos, szorgalmas vándoraival. A királyok, uralkodó hercegek és tartományi grófok indulataik, hangulataik, testi állapotaik drótján rángatóztak, hatalmuk kisebb-nagyobb boszorkány körén belül, és a fényudvarukba került bogarak rémülten kikerülték, leutánozták, vagy utánuk csinálták-e Vítustánc beteg mozdulatait, míg szárnyuk meg nem perzselődött a centrum tűzmagján. A várat, amelybe kerültem, bevehetetlen erődítménynek építették. A rácsozott ablakok másfél méter vastagságú falak mély útjából nyíltak, és a csipkézett oldalú, gyönyörűen ápolt vársétány alatt sötét szakadék tátongott. Egy hétig utaztunk váltott lovakkal a hegyre kanyargó szerpentin utakon, és két éjszakát töltöttünk szabad ég alatt. Ez a zord, sűrű, haragos erdők fölött emelkedő várkastély a különc természetű őrgróf nyári rezidenciája volt. Szögletesen felmeredő oldaltorony legfelső szobájában fektettek le. Ágyamból a széles, magas ablakon át leláttam a völgy piros tetejű játékházaira, derűs színes veteménytáblákra, amelyek között csillogó ezüst szalakként kígyózott a folyó. Reggelenként tejszínű ködből varázsolódott elő a táj, és este mély árnyékba mosódott, mintha bűvész kezet üntette volna ellassan. Szép és borzasztó volt ez a tehetetlen rapság a szédítő magasan fekvő várban, amely úgy őrködött a napsütötte békés völgy felett, akár egy gonosz, vén, saskesejű. Egyelőre nem háborgattak. A szolgákon és az orvoson kívül senkit sem ismertem a vár lakói közül. Amíg betegnek tudtak, nem kezdhettek velem semmit, tehát nem is éltem nekik. Első pillanattól kezdve éreztem és láttam, a várnak rossz aurája van. Sötét indulatok, félelmek, beteg gerjedelmek laknak benne mohó démon kíséretükkel. Kiontott vér, vigasztalan bánat, süket részvétlenségben elhangzott jajszavak kísértetei bolyonganak a szobákban éjszakánként. és hatalmuk annyira erős, hogy nem csak az én látóvá átkozott szemem és túl feszült vesz róluk tudomást, Bizonyos jelekből észrevettem, hogy a szolgák, akik szobámat rendben tartották, de még a doktor is, féltek. Öreg, süppet szemű ember hordta az ételemet. Homloka lapos volt, mint egy majomé, füléből csomós szőr lógott ki. Ha felingerelték, félelmetes lehetett. Vastag piros ujjai, bunkós, hátrahajló hüvelykujja gyilkosságig fajuló vakindulatról árulkodott. De épp úgy bánni lehetett vele is, mint egy állattal. Szerette az italt. Az italtól pedig az összeszorított száj lazává lesz, és fecsegni kezd. Ez az öreg, erőszakos szörnyeteg, panaszkodó, vinnyogó kölyökké vált a bortól, amelyet adtam neki. Ő mesélte el nekem a kísértett historiákat, amelyek a várt lakóit riasztgatták. Beszélt, befalazott gróf kisasszonyokról, ölelkező csontvázakról. A folyosók szuette szekrényeiről, amelyeknek régi, molyos, kriptaillatú ruhái közül szellemek suhannak elő hidegkött testükkel. Az öreg reszketett az éjszakától, szobája a padlás alatt volt, s fölötte a pokolbáját tartották az ördögök mindenhol töltekor. Egy régi ládájában sokkarú, nyálkás szörnyeteg lakik, ez az ő ellensége, aki a pincében van eltemetve a hetedik hordó alatt. Mikor élt, mert nem régen élt még, és az őrgróf szolgálatában állott, a borpincét kezelte itt. Szép, kövér, hangos ember volt, csúfondáros. Folyton ő rajta nyargalt. Kérdezkedte, hány szeretője volt, mikor néz tükörbe, nem féle van önmagával, meg ilyeneket. Egyszer, mikor együtt mentek laborért, megfojtotta. Éppen nevetés közben, hogy a torkában zötyögő hang egyszeriben hörgéssé változott. Ez nagyon jó volt. Persze megbánta már, mert azóta abból a ládából mindig hallja a nevetést, és egy testének gyűrűzését, csattogó, ragadós hangokat. – És senki sem jött rá, hogy megölted? – kérdezte elképedve. Csúnya, felszívott végű, beteg nevetést hallatott. Ő tudja, ő akarta, kicsoda, ami mi legkegyelmesebb urunk, az őr gróf, és miért, kérdeztem megborzongva, mert a pincemester, a pincemester kimondta előtte azt a nevet, azt a milyen nevet. Ocsmány arcán sónyi villant fel. Megtanítlak rá, ha eltünteted ládámból a nevetést, te boszorkánymester vagy, tudom. Meg kellett ismernem ezt a gróf rögeszmét, nehogy a nyakamba kerüljön. Rendben van, mondtam. Eltüntetem a ládádból a nevetést. Idehallgass, vidd le a ládát a pincébe, tedd bele a holttest maradványait, és gurizd le a szakadékba a sétány alatt. De azért folyton tiltó szóköveket kell utána haig nehogy teljesen megbénuljon. Hajolj a szakadék fölé minden este, és lassan, tagoltan, kiálltsd le. Megöltem a nevetést, nem fogom hallani többé. Megöltem a nevetést, nem fogom hallani többé. Értem. És meddig kell mondanom? Attól függ, mikor hallottad a nevetést a gyilkosság után. Először, múlt évben, ilyenkor. Akkor egy teljes évig kell mondanod. Nos... Melyik az a név, amelyért az őrgróf megölette a pincemestert? Az öreg szorosan hozzám hajolt. Salomon. salamon tagolta arcomba halkan és mérhetetlen borzadással Igen, valami felvíjogott ebben a névben erő, amely láthatatlan örvénylést indított el a kastély álló csendjében. De ezt a meglódult borzalmat nem Trismozinnak, a híres és halhatatlan alkimistának lénye sugározta, hanem az őrgróf félelme, amely mágnessé tette a várat félelem tápláló démonok légiói számára. Ismertett Trismozint? kérdezte én is súgva az örektől. Bólintott. Itt volt. Félősen körülnézett. Itt, ebben a szobában. Sokáig. Legkegyelmesebb burunk őriztette. Akart tőle valamit. Aranyat is meg, mindenféle mérget, amit távolba hat. Sok ellensége van. Trismazin megtagadta. A kénzókamrából tűnt el. Egyszerre eltűnt nyomtalanul. A farra ráírta saját vérével, hogy az ő neve meg fogja akadályozni a mi urunkat bűnök elkövetésében. Ha csak rágondol, igen... Csak rágondol a nevére akkor is. Bárhol van. Itt vagy a városban. Mindenütt. Aztán húzott egy kört, és abba külön beleírta a nevét. Vérrel. Isten oltalmazza azt, aki kiejti ezt a nevet, mi úrunk előtt. Az nem él tovább. A farról a nyomát is lekapartuk, De a hangosan kimondott név olyan, mint a nyitott ajtó. Beömlik rajta ő, és uralkodni kezd. Azért kell befogni a száját, amely kimondta. Örökre el kell némítani. Mit használ az, ha senki nem ejti ki a nevet, És az őrgróf mégis rágondol? A farra írt szövegben az állt, hogy elég rágondolnia. A torz nevetéssel rám kacsintott. Látni fogod, micsoda garabonciáshat követi mindenüvé. Csepűrágók, Csepű rágók, zenészek, szajhák, csodadoktorok még a nyomorékokat is összevásárolja, hogy szórakozzék rajtuk. Két gazembernek csak azért fizet bért, hogy minden percére kitaláljanak valami cécót, amelybe megsiketülhet. Éjszaka sűrű, butító főzetekkel alszik, hogy ne legyen álma, aztán meg iszik is. Teremtőm, úgy vedeli a bort, mint a gödény. Tőled is biztosan orvosságot akar majd, ami kimarja az emlékezetéből azt, amit el akar felejteni. Tulajdonképpen mit tesz vele ez a név? Nem mert tőle megtenni valamit, amit szeretne? Megteszi. Sok mindent megtette azóta. De ezek a tettek nem tágítanak mellőle. Egy ilyen hatalmas úr. Tudod, hogy van náluk? Félretesz valakit, aki útjában van, aki megsértette vagy fenyegette? Ez az ég által ráruházott joga. Halandónak nem tartozik felelősséggel azért, ha végrehajt egy ítéletet. Mégis ez a trismozin valahogy megbabonázta a mi urunkat. Mind ott tolonganak körülötte, akikre lesújtott, és élőbbek, gyalázatosabbak, mint valaha. Rémítik, vádolják, gyötrik büntetlenül. A név ajtaján jönnek be hozzá. Sokszor nyög, verejtékezik az erőlködéstől, hogy kiszorítsa őket, torlasztem el ellenük, de az ajtó újra meg újra kipattan. Még senki sem tudta lezárni eddig. Nincs meg a kulcsa. Ha szerencsés vagy, te fogod odaadni neki, És akkor nem lesz többé gondod életedben. Végre megtudtam, mi lesz a szerepem a Dreizeszelberg várban. És megtudtam azt is, hogy itt egy hozzám hasonló nyomorult sül Elevenen a félelem tüzes olajában, És sorsával szemben épp tehetetlen, mint én magam.